Helytőjen ő, jó üzlet a halál. A Jenki. A Jenki Honolulúból jött, és ebből az alkalomból rendkívül éhes volt. Honolulútól Batáviáig utazni nem tartozik éppen a jelentéktelen hajózási relációk közé, különösen nem a Jenki esetében, aki az úgynevezett legkedvezményesebb turista osztályon tette meg az utat. Ennek a turista osztálynak az ára olyan mérsékelt, hogy csak a legritkább esetben lehet hozzájutni. Akkor sem a hajótársaság jó voltából. A mérséklés ugyanis a díszabás legmélyebb pontjáig nulladóra kedvez kedvezményt. Az ember csak úgy részesülhet benne, ha kellő óvatossággal elkerüli a jegyszedők és az ellenőr figyelmét. Maga a legkedvedményesebb turista osztály alig rendelkezik komforttal és a hajófenék egyik bálától eltakart részén található. Néhány tábla csokoládéval és egy üveg vízzel egész jól el van benne a takarékos utas. Ajenkit Tomnak hívták, és nem csak éhes volt, hanem szeplős is. Rendelkezett egy barátságos gyerekes vigyorral, amiből úgy, ahogy megért még eddig. Sohasem volt ideges, nem ismerte a sietséget, és ha néha mégis futott, az csak a sportszerű kíváncsiság indokolhatta, amelyel valamelyik rendőr gyorsaságát tette próbára. Hiába is igyekszem szépíteni a dolgot. Tom a rendszertelen és felelőtlen helyváltoztatásnak azon szenvedélyes zarándokai közé tartozott, akiket a társadalom elfogót lekicínléssel csavargónak nevez. Az életrajzát a lexikon így kezdte volna. Iskoláinak elvégzése után nyomban a sajtónál találta meg élethivatását. Mi azonban mondjuk ki egyszerűen, hogy nyolc éves korában Rick Kancs lett. Edison óta ennek a pályának van prestíze. Később motorszerelő volt, majd reklámfőnök, haditengerész, tőzsdés, pincér, énekes, vásári járus, magántitkár és még sok minden. Nem lehetett valami furcsába elképzelni, mint egy szeplős jenkit, aki megérkezik Batáviába és ilyes. Tom életében azonban ez olyan sűrű eset volt, hogy arra az időre, ha milliómos lesz és címet csináltat, ezt a jelenetet akarta, mint a legjellegzetesebbet megörülkíteni a családi pajzson. Külföldi kikötőben áll egy ember, és korog a gyomra. Lassan megindult végig a rakodóparton. Gyönyörű, pirosan lakkozott kocsi állt meg a posta előtt, és előkelő külsejű nő ugurott ki belőle. Valamit mondott a sofőrnek, és elsietett a főbejáraton. Tom csettentett a nyelvével, ami általában szép megnyilatkoztatását jelentette, és addig nézett a nő után, amíg a kék gumiköpeny végképp eltűnt a folyosó homályában. A kék köpenyes hölgy úgy látszik azt mondta a sofőrnek, hogy egyelőre nincs rá szüksége, mert ez tovább gördült az autóva. Dél felé járt, és Tom idegesen szimatolta mindenfelől dúson hömpögő ételszagok között. Nem jól van ez, Langley, higgye el se, hogy sincs jól! Önmagával szemben odáig vitte az udvariasságot, hogy nem tegeződött, és sűrű magánbeszélgetéseinél a tiszteletreméltó családi vezetéknevet használta. A sarkon túl lacikonyhák következtek, amelyeknél kínai ételművészek és malái specialisták pancsoltak egész nap a fazekak körül. Az utcát vastagon borította a szemét, benszülöttek, nyüzsögtek, európaiakkal galoppozó riksakolik rikoltoztak, és igyekeztek az indolens tényfergők között utat találni. Az egyik lacikonyha előtt ott állt a szép, hatalmas autó, amelyet az előbb a postánál látott. A sofőr éppen levest kanalazott, de már előtte állt a hús, a főtt tészta és két deci zsinaver pálinka is. Tom egy pillanatra lehunyta a szemét, mert különben képtelen lett volna egy látvány gyönyörének súlyát elviselni. Aztán gyorsan a sofőrhöz lépett és megérintette a vállát. – Ön, maga ennek a piros mercedesnek a sofőrje? A sofőr meglepetten kapta fel a fejét. – Igen, miért? Egy kék kabátos hölgy megkérte a posta előtt, hogy keressen meg ezt a kocsit. Ott várja az autót. Azonnal mennek tovább. A sofőr káromkodott, ledobott egy ezüstpénzt és elsietett. Tom leült, megette az ebédet, zsebre az ezüstpénzt és szintén elsietett. Nincs baj, Langley. Fő az okosság és az adódó helyzetek helyes kihasználása. Na most, nézzen barátom állás után. Mert Tom nem került a munkát. Szeretett állásban lenni, csak nem sokáig. Elvinni egy csomagot, bevázolni egy kerítést, megmondani, merre van egy utca, aztán adjanak valami pénzt, és hagyják békén. Két-három óráig hiába nézett állás után. Minden rövid lejáratú tevékenység be volt éppen töltve. Végül is orvult támadta meg a munka. Hátulról egy kéz nehezedett a vállára. – Haló, van ideje? – Attól függ mennyi. Néhány évig, momentán ráérek. Vigyázzon erre a vitorlásra, amíg visszajövünk, mondta egy bajuszú, fehér sapkás ember, ki harmad magával állt a mólón. Fél óra múlva újra itt leszünk, addig üljön be a ladikba. kap jó bóravalót. No, csak menjenek nyugodtan, az ilyen munkához értek. Ez igen. Hanyat feküdt a fenégbe, és ebéd utáni sziasztája alatt dohányzott, mint a bankigazgató. Közben lustán oldalt fordította a fejét, és körülnézett. A bárkán hosszú útnyoma látszott. Nagyon erős hajó volt. Jól megépített Klipper, akár San Franciscoig is el lehetne menni vele, gondolta ilyenki. Hátul a csónak farába egy nagy szekrény pillantott meg. Kinyitotta, csak úgy szokásból, hátha talál valamit, amit a tulajdonosok könnyen nélkülözhetnek. Ruhadarabok és eszközök voltak benne. Észrevett azonban valami fehér port is. Vékony csíkot. Felvett belőle, megszagolta, aztán a nyelve hegyére tette. <gül> Követte a fehér csíkot, amely az oldalfal deszkájáig vezetett. Miután a deszkát kisé megnyomta, kifordult a helyéből. Dobozok sorakoztak szépen egymás felett. Kokain csempészeké volt a bárka. Tom nagyon dühös lett. Utálta a kábítószer csempészetet mert alapjába véve jó lelkű volt, és San Francisco-ban nem egyszer látott olyan emberi roncsokat, akiknek ennek a fehér pornak az áldozatai voltak. Másrészt dühítette, hogy őt hagyták itt, amíg elintézik ügyeiket, és így a csónakban egy jó idegen vállalja az esetleges razzia veszélyét. Valaki leszólt a baltról. Hey, – Hé, mennyiért vinne át szabangba? Szabangba, Semmi pénzért. – Miért? Ott lakik a nagynénikém, akivel nem vagyok beszélő viszonyban. A parton álló ember, aki benszülött márha hordójával volt, idegesen tapogott. Kereskedőféle lehetett. Nézze, barátom, jól megfizetem, és a kárát is megtérítem, ha éppen nem oda készül a hajóval, és engem mégis elvinne oda. Lengli kilépett a partra, megnézte az idegent, aztán a hajót. Hát, kérem, én ugyan nem vihetem szabánkba, mert délután fontos ülésen kerészt vennem az kamarába. De meguntam már ezt a vénklippert, és holcsón eladnám. Elsőrangú hajó. Vitorlázattal, evőeszközökkel, kabátokkal együtt. 50 forint. Ezért az árére egy rendes haláscsónakot sem kap. Az idegen gyorsan ráállt az alkura. Miután kisébe rúgott, fütyűrészve a velt felé vezető úton. 50 golden hatalmas vagyon volt, szinte példátlan a Langley család történetében. Egészen a dedósig, aki már az első telepesekkel vándorolt be Amerikába, de még a többiek lázas munkához fogtak a mai New York helyén, addig az ős lefeküdt a Manhattan kopár szikláira, személyre húzta sapkáját és aludt. Családi vonás volt náluk alvás előtt szemre húzni a sapkát, oly méltóság teljes nyugodt kézmozdulattal, mintha előkerül nararójuk pompás hálószobájának sejenfüggönyét bocsátanák le. Veltevreden finom úri hely. Tulajdonképpen ez a főváros. Batávia mocsaras kikötője telve van szúnyogokkal, az urak és a polgárok Veltevredenben laknak, és Tom miután ötven guldenja volt, ha úrnak nem is, de polgárnak feltétlenül érezte magát. Miután meleg lett, kiskabátyát a karjára dobta, azt sem bánva, hogy a járók elők észreveszik, hogy matróz trikóján súlyos folytonossági zavarok támadtak az idők folyamán. Az 50 forint első mámorában bement egy előkelő kávéházba, hogy feketét igyog. Itt néhány rövid, erőteljes szót váltott a pincérrel, aki vonakodott kiszolgálni őt. A kávéház előtt összeverekedett egy sofőrrel, a sarkon ellátta magát néhány sorsjeggyel, majd beült egy borbélyhoz hajat vágatni, és elaludt. Derült támogott, volt, mert mélységesen meg volt elégedve önmagával. Csak az utcán jutott eszébe, hogy borotválkozni elfelejtett holott, ez terebélyesen aktuálissá vált az arcán honolút A szemközti bár pénztárába csinos hölgyet pillantott meg, mire nyomban vette csokor virágot, átvitta a pénztáros nőnek, bemutatkozott, kezetcsókot és urogott rendelt sok-sok rummal. jól érezte magát. Ez a jó érzése azonban, mint egy varázsütésre elmúlt, midőn belépett a helyiségbe az eladott bárka tulajdonos a két társával. Úgy látszik, a genszterek tanyája szintén veltevredemben volt. A helyiségből még három-négy ember sietett a harcso Bajuszú üdvözlésére. A banda nagy része valószínűleg itt töltötte a szabad idejét. Nyugalom, Langley, nyugalom, bíztattatom önmagát. Fényes nappal nyilvános helyen tilos az emberevés. A harcsa bajuszú hozzálépett. Hallja maga! Hozzám beszél? kérdezte Langley. Nagyon jól tudja az ember. A bajuszos veszélyesen izmosnak látszott, és a többi akarcáró sem nézett ki sok jót. Ha valami baja van velem, hívja a rendőrt. Emelkedett fel önérzetesen Langley. Ehhez nem kell, rendőr. De kell! Bűnhődni akarok! És telítolokból ordítani kezdett. Rendőr! Rendőr! A csoport ilyetten szétrebbent. A pénztáros nő és a tulajdonos is oda sietett. A harcsa csavajúsző remegett a dühktől, de észrevette, hogy Tom valamit megtudott, és hirtelen halkan így szólt. Ne ordítson maga ló! Nem bántja senki! Mi az, hogy nem bánt? Borra valót ígért nekem! Adja ide a harminc koronámat! Rendőr! Rendőr! Mikor kiért az utcára, a harminc koronával tűnődve szólt önmagához. Itt, kanyunktóra van lengli, itt meg lehet élni. Optimizmusát nyomban nyugtalanság váltotta föl, mikor hátranézett és észrevette, hogy az imént elhagyott bár vendégei közül néhány gyanús pofakó dorog a nyomába. Így már nem lesz jó. Ezek csak az estét várják valami alkalmas helyet, és akkor nem fognak habozni. Azt jó tudta, hogy olyan embereket úszított magára, akik sokan vannak, és idegvérrel biztosan gyilkolnak. Közben alkonyod. Úgy érezte, hogy Lengli komoly bajba került, és szerette ezt a vidám szeplős fickót, akivel szemben kisé elfogultá tette, hogy azonos volt vele. – Nézze, Lengli, ebből ki kell mászni. Az élet szép. A nap jó, és végeredményben maga még olyan fiatal. – Ki fogunk mászni, Lengli. Egyre lett, és mint több és több gyanús alak kóválygott körülötte. Így ért a város határába, ahol gyönyörű pálmira pálmákkal szegélyezett villasor kezdődött. Miután vagy száz métert ment, becsöngetett egy villába. A kapusnak azt mondta, hogy levelet hozott, amelyre választ vár, és átadott neki egy írást, amely nem még feljogosította arra, hogy Honoluluba a kreatív ingyen édeken részt vegyen. A kapus természetesen nem olvasta el a gazdájának szóló cédulát. Azt hitte valami üzenet, amit futólag vetettek papírra, és elsietett az előcsarnok felé. Tom csak erre vált, besúrant a villa hatalmas fájé közé, és ment, amíg a telek oldalán húzódó kerítésnél megpillantotta a másik villa kertjét. Átvetette magát, így ment három-négy villán keresztül, aztán egy roppant park végébe túltette magát a ház mögötti palánkon, és ott állt egy mezőség szélén. Távolban a rizs teraszok mocsaras is csillogtak feléje. Megállt kisé, hogy kifújja magát, és éppen indulni készült, mikor a felette lévő félemeleti ablakból egy hölgy esett a fejére.